Maiatzaren bian, epe baterako e, baimena lortu genuen e, antxeterratian, donosti asko aldean e, irratifrekuentzia erabiltzeko, baina e, prozedura judiziale luze bat izan da, eta azkenean maiatzaren ogeita bostean jasoko dugu e, ba, benbeineko erabakia auzitegi gorenetik, e, espainiako hauzitegi gorenetik, izan ere eusko jarraritzak elegitea jarrizion bere garaian, Patxi Lopezen garaian, eh, lehen dakarizela Euskal Autonomia Erkidegoak eh, guri da esleitutako frekuentzia bati, ondotik eh, bertan bera eh, utzi zuten eh, deialdia, eta eaiota sartu zenean eh, gobernuan hauek ere bere horretan usteko asmoa izan zuten, baina azkenean eh, gure kabuz irrati komunitario bezala eh, auzitegietara jo genuen, eta baita irabazi ere, beraz hauak. Eh, Jaurlaritzak sartutako azken elegitearen e, zain gaunde e, Espainiako auzitegi supremoaren e, emaitzaren beraz eta hori maiatzaen hogeita bostean e, e, aterako da. Antzeko egoera, pairatu duten kiden e, sententziak atera diraiada eta azkenean Espainiako auzitegi gorenak haiei emandiai arrazoia, beraz, espero dugu hogeita bostean ere erantzun baikor bat e, lortuko dugula. Aste honetan bertan hasi gara, eunda bost puntu zortzi FM frekuentzian, edapen lanetan, eta frekuentzia hauni eskerra maikarritara heltzen gara, tartean donostia eta horereta. Beraz, irureun mila, irureun da berrogeita mairu mila biztanleren gana iristen gara. Jada, amabost urteko ibilbidea, beteadu antxeta irratiak, gora bera hondiko urteak izan dira, bereziki orain arte ez dugulako legearen aldetik inolako babesik e, ukan frequentziei e, dagokienez betiere vida soren e, alde honetan egoera alegal batean ibili baikara lanean Beraz, badirudi argia ikusten hasiko garela eta lau urtez luzatu den e, auzitegietako hauzitegietako bideau ba, amaitu egingo dela azkenean e, maiatzaren hogeita bustean. Hala ere, aurrez ere jaso genuen e, berri bat izan ere e, 2000 urtean Nafarroko gobernuak ere frekuentziak atera zituen e, deialdietara eta antxeterratiak bera herrian Nafarroan e, frekuentzia legala lortu du geroztik. Egia da, bai erkidegoan eta baitan nafarroan ere, irrati komertzialei zuzenduriko deialdiak atera zirela, baina guk, irrati komunitario izan ere besten baldintza berdinetan leian sartzea erabaki genuen, uste dugulako badela garaia irrati komunitarioak eta huetan egiten den lanak onarpen aukateko eta instituzioen babesa ukateko izan ere zorionez jendartearen babesa etzeagolako falta. Beraz bi frekuentzia hauek, orain dela mabost urte, endaian dugun frekuentziari lotzen dira. Hala, e, momento honetan oso pozik aurkitzen gara, orain bada ere badaere e, lortu dugune baimena, esan bezala, maiatzaren hogeita bostean, espero dugu e, behin betiko emaitza lortzea. Donostiko, donostian eh, lorturiko frekuentzia dela eta Barne mailako gogoeta bat abiatuko dugu bide lagun eh, izanen ditugu horretarako Donostialdeko herri mugimenduak eta baita euskaltzleak ere. honen bidez etorkizuneko entzuleen beharrak identifikatu nahi ditugu. irratiaren eh, laguntzarekin bater edo irratiaren bidez eginen eh, dugun lana funtxezkoa izan dadin hiru eskualde hauetarako eh, Donostialdea ogarsaldea eta buruntzaldearako. Ekainan hasiko dugu prozesua eta irailan bukatzea esper dugu, udazken amaieran egineko lanaren araberako programazioa eskenializateko irratiaren bidez. Bien bitartean, B. B. Eskualdean antxeterratiak eskaintzen duen programazioa eskaintzen eh, ari gara.